Kapittel 8 Hvert bud som jeg gir deg befaling om i dag, skal du være nøye med å holde, så dere kan forbli i live og virkelig bli tallrike og dra inn og ta i eige det landet som Jehova sverget om overfor deres forfedre. Og du skal huske hele den veien som Jehova din Gud lot deg vandre disse 40 årene i Ødemarken, for å ydmyke deg, for å sette deg på prøve for å få vite hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Derfor ydmyket han deg, og lot deg sulte, og ga deg manna å spise, noe som du ikke kjente til, og som heller ikke dine fedre kjente til, for å la deg vite at menneske ikke lever av brød alene, men at menneske lever av hver uttalelse fra Jehovas munn. Din kappe ble ikke utslitt på deg, og din fot ble heller ikke hoven i disse 40 årene. Og du vet godt i ditt eget hjerte at akkurat som en mann tilretteviser sin sønn, slik tilretteviste Jehova din Gud deg. Og du skal holde Jehova din Guds bud ved å vandre på hans veier og ved å frykte ham. For Jehova din Gud fører dig in i ett godt land, et land med elvedaler med vann, med kilder og vanndyp som velder fram på dalsletten og i fjellområdet, et land med vete og bygg og vineranker och fikener og, og granatepler, ett land med oljerike olivener og honning, ett land hvor du ikke vil ha knapt med brød å spise, hvor du ikke vil mangle noe. Et land hvor steinen er jern, og hvor du kommer til å utvinne kobber av kjellene. Når du har spist og er blitt mett, da skal du velsigne i hova din Gud for det gode landet som han har gitt deg. Våk deg så du ikke glemmer i hova din Gud, og unnlater å rette deg etter hans bud og hans rettslige avgjørelser og hans forskrifter som jeg gir deg befaling om i dag så du ikke spiser og blir mett og bygger gode hus og bor i dem, og ditt storfe og ditt småfe økes, og sølv og gull økes for dig og alt som er ditt økes. Og ditt hjerte da opphøyer sig og du glemmer Jehova din Gud, han som førte dig ut av Egypts land, ut av slavehuset, han som lot dig vandre gjennom den store og fryktinnytende ødemarken, med giftslanger og skorpioner, og med tørstende jord hvor det ikke er vann. Han som lot vann strømme framfor deg av den flinthare klippen. Han som i Ødemarken ga deg manna å spise, noe som dine fedre ikke kjente til, for å ydmyke deg og for å sette deg på prøve for så å gjøre godt imot deg i dine kommende dager. Og du likefrem sier i ditt hjerte, «Min egen kraft og min egen hånds fulle styrke har skaffet meg denne velstand. Men du skal komme i hova din Gud i hu.» For det er han som gir deg kraft til å skaffe deg velstand for å oppfylle sin pakt, den som han ga dine forfedre sin edd på, som på denne dag. Og hvis du på noen måte skulle glemme Jehova din Gud, og du skulle vandre etter andre guder og tjene dem og bøye deg for dem, da vittner jeg mot dere i dag at dere visselig skal gå til grunne. Liksom de nasjoner som Jehova tilintet gjør foran dere, slik skal dere gå til grunne fordi dere ikke lytter til i hoved deres Guds røst.